ده ده ملاوی دو پتا یا ساته ای سنت که ست این مرکز دوکان نمبر تاییس اب تو رحمت لازان از دیمین چوک جنگیر را سوادی پروپرائیٹر انورشیر طاحیدی موبایل نمبر 031 منګا باد شیخ له استادا مطلب دې نو را خبر دې د ځد کلویو بیان کې خبرو کې د سحر او اثر دې نو ته حکومت اخले مون خدای څخه حکومت پاتان نه پریزو دا کومه زمونږه څذور مون ته هم نه دې حکومت خورا زیون په ګرانه او زیون په ګرانه څنګه زمونږه mesti کې واعده مایدن وعده مقرره یو وخ مقرر که یوزه مقرر که لا نخلقو جمع بخلاق نکو نحنو نمونگا ولا انتا او نتو مکان انسو برابر وعدان او یوزه برابر مقرر کو <تصفيق> چه پاگی کتور خلق راجم شی او مقابلو کو <تصفيق> نو اس ده پیران خورس خیال چو خمسا علی اسلام کو پتا خبر نکو لکن او خو بیا بالکل دا او اوه کار خبر اوغله چې د کښان خبر نه بیا بدل سي قال موعدکم يوم الزينه او موسی عليه السلام ووخدو عديس تاسو اگر ووخده خایس ده يوم الزينته ورځ د نمائش ورځ د جشن او د فالګيري د فرعون ګور د فالګيري فرعون کو لغه چې په دې ورځ پېدا شویل ا قرآنو تبیا بریده ذکر کړو چې اوس د مرز فالګی کوي چبکه اوواز باندې راگیرشه او ها دریاور راگیر کړو صورت یو نووس کې مطلب کی ویلو فال یامن ننجیک ببدنه چنندله د لاس پال گیره کو نو دو یو روز مقرره کړل و په دې کې بوره چشن کو غلط نو موسی علی سلامته وي چې دکړه د خایض دارواز خلک کو کوشاله او را جمع یو چې څنګه بلر و زنه دغه روز دره جمع کیږي کنه شل کاره پریزین په دا ټیک ده وای احشرن او چرا جمشی دا خلقا با وقت سباکی با وقت ساختی دا وقت دیر تازه دی مازغ دمائی تازه دی نو چی بیا سوگ دا شکو نکی چیر بس مازی گریو مونگا تنگو یا گرمو خوب رات پی زبنیو پوش دی نو سار وقت دی او دا خیص رض دا اختر نو طول برا جمشی نو دکک وقتی کتخوا مشور رو شاوی باز زیخ وران فتولا اصوا پس شو پیرون فجمعو که دهو سمعتا نراجمه دخپل پول تدبیرو چل بیا راغی مقابلی تنوت مخ کی واقعہ السلام داوی ابتداش شو تسلیب واقعی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تا بیا واقعہ دو ساحرانو اغام دا پار دا تسلی و دا تشجیح کل چه پیر آن موسیٰ علیه سلام تداوی چه مانگ با مستان و قابلکو پسیح سر او تیو وق کا نواغا مقرارتی ہے چه اوکرا چه اغا دا جشن و خوشالی روز با دا پیر آن کلجه دغه طړلې او کړې او بل سره نو پران هغه خپل خلق را جمع کړو ادي بار کې مختلفه مشورې کولې جو وسو کو له سره پرانو مسجد هغه حال ذکر کیږي فتوا الله فرعون وصاله واپس پران فَجَمَعَوْا كَيْدَهُو ثَمَّ عَدَى نرا جمعه اکو چلو پریب اخبال اب یارا دیو دخل در بار شو کل جمعه اخبال اخبری خط بکلی فَجَمَعَوْا كَيْدَهُو للا غنو جسم را که دیشوا اغا چل پریب مکر چه اغا را جمع کولو داغی اسباب او آلات را جمع کولو ناغی دا پارے حکمکچ دا انتظام ٹکے سو ماہتا ابی آرانگی مقابلی تروت پاغخ پل مقرر وقت بانده ابی پورا پوری یقینو چو بستا مقابلی با منگ گٹو دا جاری مقینو موسیٰ علیہ السلام پیدا واغستا او ساحران و یا سنور خلق زان زان لیولی دل پاغلگ واغکی قال لهم موسى ودعا موسى عليه السلام وقال لكم لا تفتروا على الله كذبا هلاك بشه م جوړا و پال نه باندي درو او وایلاكم الاخ او درو جوړا و وایلاكم اور ته وذک چاګه مسباب جوړ کړو کمکاریش اورو کړو دري انجام ډیر نږدې دا وځي هلاکه دلو تباکه دل نوځي کې ورته ویلای چتا سو او وره تباہ لا دفترو علی الله کلمه پاللا درو مژړه وي چتاو د معجزې مقابله پروفیسر راځي او سره کوي او دې ته اثبات کوي درو انکار کوي د نبوتنا فیسهداکوم بعذاب پس حالات بغیتا سو با عذاب سره فیه سخ عذاب بدل درکی و هلاک باوم کی اس صحب بدر نپاتی نشی فیوس حیتا کو وقد خواد من افتران او یقینا نامراج شو اغسلی چی جو دروگ جوڑکل افترائیو کل نسبتیو که اللہ تر دروگو ناغسلیو تباو براباج شو نامراج شو تاسو کوری داسیو نکی دار این خبرو اثرو پیمم بیانو ناغا صاحران خپلوکی گڑ ورڈ شو رائی بدل شوی فتناز او امرام وزر اختلاب او گو باغا خپل کار که فلمشورا و رائی که باینام باغفل میانس که واسر او نجوا او پتیوسات لا جرگا پلو کی خبری کولی چاووی چیر مقابل با کول غاڑی نوروی چیزان محلہ کواه داگوان دا موږ یو ځل نلګل دا رجازینو ته خبري نو دا څوک یې چې ځان مرو کوي فاسر النجوہ بلجرګي اغاز المقصد هغه چا د ښکارانه کو پټه او ساتو نياو او آغو چسا خیلان او بوزړه کیوي چروا بس کو غالب شنو لاها اگر خوانډهونه کول نو ملګرته ابوسره اوکو دې سړیوکو دې مخ نه پاتلېږي چې دې صاحر نه لري دې دروژن نه لري اوس مقابله وکول تک ایران ته دا جګې اوکرا کارایو بلته وې قالو ان هاذان وی وی چې کنن دا دوتنه دې لظا حیرانه خامخا من ارذکم دیر باسی باسی دی راځ کې جوبا تاسو د مسلک تاسو نه د سحر هیما خپل سحر او جادو سره د سحر زور تاسو وباسره د خپل ملک نه حکومت درن قبضه کوي دا وی مقصد دې په ټول داخبر وکړه کې دې چا چا کړی چا لا دې نفران خصوصي تمچې نه لري دا وې ها چې باسا هو په خلاص وکړه قالوا قزان بوکه چې پریزم نه نږدې مقابله په پکاري وګوره ملک او مزمک غوسکه و يا ذهابا بطريقهكم المسلا بوزي دا دین تاسو جوړه رانده هيستاري سمرح کولی دین دي دی سمرح کولی طریقه ده لذا در له ختمي را ولا خبره د اتفاق د اتحاد د کنا نبي عليه ورجا څه نه طريقه استاذ الدين او استاذ دا پروگرام دا درخه ختمي نور صباح نيشتا و ينحلا بزي دا دواړه به طريقه کومل دا طريقه او دين استاذو جړه روان درې ډېر ښه ستړي ټوله خلک به رضا له خوشاله چا هلا بوګو په دوه وخت کې بادشاہ سوي لټولې مني سما کوله طريقه مسلمان انا عنده او قامان نے ذکر لو علی پر دلانون چھ بوزی دا دوار ویا صرفہ الناس الیہما دی دخن کو مکن توجہ زان تاڑے نفتان سرم بیا مین محبت تابع داری ختم شینو نووله زانس پکای مقابله او کہ بعد پس را جمع کے خپل چلاو پرب مخج جسنگ وی لوکن فجمع نو خلکو ته ادا وې په اجمهو قواعده کوم راځم کې خپل چالو پاره یو څنګه اته صفه بیا راشه ټول پره تنظیم سره راځي چې خک اثرتي په تلګینه کړو دې خبره ضرورت راشي چې څوک ډیر دي نه چې کثرت کنه اخو بولیو ته تعداد کراشه مطلب دا و چې زمو فتح یقیني ده نو به تنظیمات وکړو وقد افلح اليوم من استعلى او يقينا من कामयाब شون هغه څوک شو او چې تراغي سامان او پاسباب وکي قد افلح اليوم कामयाब شینن رز من استعلى چې غالب را ر بده مقابله کوي اته دې چې څوک پاتشا نه هغه بیا پاتنه لګي نور دي وځي انت زعما خاوګه خا دا هري او دوریو دا پڑی مقدا و روز دا مردیو کامیادی کو رنن پوچھا تواجی سر ری اچھ پوچھو اختم شنو بس بیاد آگا پتن دیکی که مخام اخرالیو موسیٰ علیہ السلام تا خبر اکی قالو یا موسیٰ ویوی اے موسیٰ علیہ السلام اما ان تلقیا یا خوط او ورزا چتسو ورزیو خمسا کن و اما ان نکون اول من القاہ ایا شب موږ هغه اول هغه سوق کوڅه ورسي موږ خپل هم سفر غو نه ورسه ورس سامان همخ برابر راوړې اس پروانهشته کته زمخ کې پل زور خیم موږ ته اجازه ته آوګه موږ ته اجازه درای کې بس آګه خبره قال بل القو وموس علی السلام بل کې ورځه تاسو تاسو اجازه ته دې کې حکمت رجی رجی دا او چې ردی له سحر حکم جوړيو او ابطال خارش نو ته وی چې وړ ځو ته تاسو چې تاسو د سحر ملامه ردی وړ ځو ته وی بل الکو وړ ځو ته تاسو فائدہ هیبالو نو بس څو نه شو مداسه وارتوي اذن ادي شورو وکړه مراسه اهم ساګانه ور ور زده फायदा هيبالهم نا ذا بارسه دغی او سيون اهم ساګانه دغی یو خیال الی خیال کرامو ستې شو موسی السلام تا من سه هرهم د وجه د شهر راغیا ان انها تفعا شيقن دامل نیوحي موسی عليه السلام دغه خیال کرامو ستې شو چرا داهو دغه راڅو کې همسایګانو کې حرکت راغی چې دی خزر اخوزې انو خلق تقوم نورګن او سی وا او دی وکتل چردا کو د بردس خمالان دي هغه که طریقه چلو څه په پارا وغيرا نور سره به حرکت راځي او جنګل شلاته قران مجید ویدا دعوی کې چې له حدیقات کې دا غینا خماران جوړ او حرکت ښه نه خیال کې درځرا وسته یو خیال الیه خیال کې درځرا زهره خدای وشین حقيقت خوني کې نه ښه فاجسبی نفسه هیفته موسی فسبټ اوساده لا په پردونکي یارا موسی علیه السلام زکه یارا نه 98 دغه همڅا ګانو دراسو نه نه د بل مطلب نه کله خدای کارو کو اچاپیر اخلا قلار دے اصنیش دا غیب پر زلکی راشی او بولی دی سرکلک شی دیو جمعانا کی مفسرین چه خواف آلن ناسی این یفتینو بسحره موسیع علی اسلام پا دیویرد پا خلقو چه اصنیر دی سحر دا وجن دی پا فتنہ کی پریوزی ادی خراب شی نزلکی دا یار اوسا تلخا تا خلق دا قلنا لا هو منگا میا رئیگا انکا انتا الاعلا یقنن تا چه تبا اوچتا و غالبو نمستا مقضا نور کا نمستا غلبا و فتحا نم برداس فتحا ایچ بیا با دی سر نوچتا تب اوچتا تب اعلا ای دی قد افلاحا علی امو منستا علا چه نم با کامیاباغسو گیچ اوچت نو کامیابی قرآن ذکر اوکو چی موسیٰ علیہ السلام تحاصل دو علوہ دلال طرف نوتا بشارت را دی فالق ما فی یمینک اوکر زباگا چی پخیلاس پاکی دا تلقف نا صنعو شراعن غاڑی اتیر کی اغسو چی دی جو کلی در صنعو تا دی سجو کلی در زال طول اغوز چی تزان کرو لی دی اغسیر راگون لوا فاغی کی صنعو خلق تیدا سیوشی جوکڑی دی چاگی پی دوککی گی اون غاری تلقف چتی دی که انما سنعو که دو ساحر یقینا دا جوړول دی دا چل دی دو ساحر دا دی چسو جوکڑی دی که نا انما سنعو که نو دا جورول دی دا ساحر که د دی چل دی پریب دی دو که دا ساحر ساری شاگم دو کبازی ازرولینی ولایہ لہو ساحرو حیفا تا الکامی ابيہ ساحر څنګه شراشی د ځکمزه حق مقابله کوي کنه دې نکامی ابيکی خپل جو ساحران کله گیای یو بل سره نپاره کې هو یو تن غالب شه شاب بل کمزور شه ہوئی خدای حق مقابله کې دې روزی کنه دې نکامی ابيکی دې یو بل تویلو چه قد اف لا حلی او मतलब وداو چې موږ تنظیم کورو کو ډیر کو نغالب بش الله وي تر ازمه دان ته باندې کامیابی کله چې مقابله ور سم هم څو غورو نغار سره راخ کله یو ډیر هغه وته نه ک جوړه شو او خلک ډیر زیاد مجري دا او تخته دو زخم شي بومي کته دومره خلقی کنه خو کا اثر تر اغلیج موسی علی السلام و هارون علی السلام اللہ د فسجد پرولت شکر ادا نو صاحران تو وره دا وی مور پرولت ټینګ می سوچا هغه خپل وعده پوره کړل قاول کیا صحرات سجدن, سجدن کی و صور ذلی صحران فلدا کون کی قالو آمنا بربیا هارون و موسی به وی ایمان راوړل برب هارون و موسی علی السلام دیسکه واضح الفاظ دی <تصفيق> رب العالمين محكا ذكر شونا بیعونوی برابی هارون و موسا چی پر اون فاکر رتا پوستا دا تاسو کم ربیع دوائی چی دا وقت او پیجنی که چی مومو هم دکر ربیع دو چی وو پیجن دا از آده قدرت نمونه و ملیده چی دا همسانه دمرا لوی اجدهاج و دا دا سوحه رکار خونه قال آمان کم له قبل ان آذن لکم وی فرامان تاسیمان لورد بانده بغیر دې نه چې ما اجازه کړی تاسو ته آتا خمای اجازه نه خلاف ورځو وکړه او ایمانم په دمان دی نو ما ومنه آغره ورچته سره به وکړې ملګرتیا نه کوي ا دې تاسو او باسه په سات جوړي تاسو د څو طرف نه او ملګرتیا هم د دا هله کیسه چلنه اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِيَ عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ یقنان دے خامخا مشر دے استاثو اگا چا خود دلد تاوستا سحر جادو دا استاثا مشر دے استاثم دے اتاوستا راسل اگر جادو دی خول دے نو دا تاثا مونتے افراد جور کل دے منصوبات جور دا سازشم جور کل دے اوز خودا بیا سزا جاری کوما دا فلو قتعن ايدياكم اصخانها خا ذا بريكم لا سنذذو وارجلكم من خلافن او بيسذاو بدل من خلافن يا ولانس يا خفا دي باندې و تاسو روز کاندموما يامن خلافن زمانه مخالفت دولینا تا غره زما مخالفتو کو او سازشن جوړ کو تاسو په لاز پی بدر نپره کوما زکر بده لازو پوتاو زما خلاپوکو او سحروموکو کنطور خلقم شک کیوات چورانا وارو وزم خنپریزم پارجو لکم پی بدر نپره کوم من خلاپ ندالفدر ولو فالب انکوم اخواب خاص تاسو فی جو دو په نخل پا مند کجرو بانده پا تنود کجرو بانده فی فماند علا خلاجو دو عین ناخد تکجورو تنو که بتاو زولان دن چه خلق دنه عبرتو اخری چه چاده باش شا خلابو که سازه شوکن دا اغا بدا حالی دیکن دا اغا مقصد داو جنور خلقو یریگی سوگذیس رمال گرینده او خلقو پین اون طرف تراش شه بیا پی او بلن اندار اختش شه چه ورگا کنه وصخو بزولان ده چه دس رمال گرینده ولا تعلمون او خامخ تاسو به پوښي ايونا اشد عذاب او ډیر سخت ده عذاب کې او ابقا او ډیر هميشه لري ايونا اوس وتاو صفته لکه جموم کې کمي وره چاغه عذاب هم سخت ورکی او هميشه ورکی صرف يو وخنا ايو ساعتنا وزه وتاو سره چپاتره ته ولې ايونا کمی په مونږه سکه علي بلد د اوبر څوک نه منل کنا منلي هودي کنا په تاسو او کله جرست به بیا اوبر اوولې د چا یې نکړ انه لا اله الا الله ا ایمان راولې ايونا او رب موسی عليه السلام او هارون عليه السلام چې په مونږه وره کې کمی وسخه سزا بواله لري قال اوه هغه خلق هغه ملګرو اصحابو ده موسی عليه السلام ډېر ده حیران بوغوا هغه واکه هو څنګه بدل شګل صحابه د جمع رضی الله ایمان راولو نفاس کنه مداه خلقو چړې ناران ملګرو هغه لن او فرایکا على ما جاء أنا من البعينات فأغا سبان دي سراغلي دي جو واضحة دلائل المعجزي دي والذي ففرنا فأغاظت جو مونتا جو مونتا جو نمونتا جو مونتا تعلق مونتا جو زمان محبت و تعلقو ساقصر فأغا قربانيو نو استامن اس پروانكو اس خيال نساتو اگر جمخ كم دل خيال ساتل رستا خوص مونتا جو مونتا جو تقدان تقاضه پس به سلګه هغه څه چې ته په سلګه خپل مناسب اختيار دي قطار څه اچار دي قتل وو دي زولند وو کارینو پس سلګه استابو څه انما تقضي هذه الحياه الدنيا یقینا ته سلګه دي د دنیا زیات نه زیات بس تا بقتل کې د ایمان جکم دولت ته از امون پا کار رازی حاق جهان که نا اخو تز امون نشه غسته اخو پا مر گمسو که نشه غسته خوا دا تشجیع دا بهادری ورکل چه با مسئله رو توحید دا سکلک شا دا سا قربان شا اکا اوگر ملگرد حساء علیه السلام یا اخو چه پا سحر که لگی او او یا اخو چه تورش پکد ازیس حر را پیدا شد ایمان رایز را تراخده نو پر اون خونت بادشاہ تا ظالم تلکی آئی دیخا چیسو لے اصطابا سمرا زوری خدا دنیا را نا بادشاہی را نو پدی بانده برطا مغروری نو امون چه کم بادشاہ مانلے اکم ذات باندیم ایمان راولے اگر دی روچت ذات دی اگر حالات بدل کی انا آمنا بی ربینا یقین نمونگا ایمان راولے بخفل رب بانده رب خوزمونگا اگر اتا خواست دعوه کوله و دروغ دعوه تو خواه رب نئی تا پرخوشیتان خانده کده و چونه دتا او تکه اتا وزن کول جسوکی ناقوی صوری و خواهدان ترابوه اتا برخواهد امرانه خبر کنه خواهد خواهد ازاعت چه در طول مخلوق پیدا کرده و ساتیه لیا قفره لیا نیا بخنه باوکی مونتا خطایا نیا زموند خطایا زموند کوتایا و غلطا وَمَا أَكْرَحْتَنَ عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرَ قَوَدَ آغَسَو چه تا مجبور کلیو مونگا پاقی باندی چه آغَسِ حر دیو دا خصدیم مستان ایره دو مجبورو اگور یقینم در نوم پیدا کونمون در طویلو چو گوری عجر برا مال براکی نو تا پا دیبانی دی مجبور کلیو سوگ دامو ایجپنان ار کور کی لازم کلیو چه دیبا سحر ادابه نپریزی مجبورول یا بخلق توی تا مجبور کریو نو پیران دام ویدیو که نموسا علیه السلام تا شکوره تا مونگتان سرا حلوکلوی کلیو نموسا علیه السلام اردو چه ما بانداد احسان زکر مصباده چه تا توبن اسر این غلامان کلیه نو چه تا داس غلامان کلیه نو چه تا داس غلامان کلیه خود تا سردوی شویه نو وی تا غلامان کلیو ندل څوک تا مجبور کړی په دې سحر نو او لکه یی راته دا نه خره ښایم والله دی ما بيو کې خير و ادق الله به دیو هميشه دي ته کوم پټم هه څخاله په دغه کار کې کنه چې کم يوبګي څه حذر بواله و هميشه ناري مونږ والله خير و ادق الله به تر دی تکه دا عذاب خبره کې الله رموله خیر اوجر اجر ورک او کامیابی برال ورکي خو غبرال ورکي ذاکرت هغه سره دو په یو د مشرمنو بارکی او یو د مؤمنانو بارکی ناول د مشرمنو خبره کې اوله پرانو عذاب مخ کې کړه او کنه ایونا شد عذابا دل درد مکمل جواب ورکي چې تاسو خبره ته کوم مشر می تا تقبل انجام و معال معلوم دے اِنَّهُ مَنْ يَعْدِ رَبَّرُ مُجْرِمًا یقنن شاندار سوچرارے قل رب تا مجرم تا حالت کیوچے مجرمو یو مانا کافران کافر دوئے مشرکن مشرک رائے عقید خرابواد شرکوا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّم فَسْ يَقِنن دَدْرَبَارَ جَهَنَّم دے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا نبا مری فاقی او نبا جوانده کی گی داستی توت صور بایی خواه نبا مری چه بیغم اشی او نبا جوانده کی گی و تا حاصل شه و دمشه و باز دیمیان میانس که بایی نم مره نم جوانده نشی فا بیغم اکیده خواه لا یموتو بیها و لا یحیان نبا که بیان مرد سمجھتا نبا که جن دنیا خدا تا یو زیده دی که جون نه تولاونو کورین او جماع غراځ نه دې دې نه اگر چې دې په غم د آخرت خبرې شتا اذانې تعلق هم د دنیا د ژوند سره لري کنه ورته کارور د پاره خدا کو څه خبره ده چې مر کو له نشتا ژوند سوال شتا نو هغه ډیر خطرناک څه دي ډیر ده hebat کم نوم تیار یو تکلیف ومي يدي هم بشارت آغا سو چراغ اللہ تا مومن موحدوکا نا تاکہ مجرمان مقابلہ کے قد عملہ صالحات چکریوی عملو ننیکو فولائک لہم الدرجات العلا دن خلق دیدی پارا درجی دیوچت مرتبینی ورلا دیوچت مقام دیوچت مقام دیوچت مطلبی اداو چلا بمولا خیستہ مقام راکی غم یقین دیو آغا اوچت مرتبی سلی جنات عادنی جنات عادنی جنات عادنی جنات عادن شوالی عراس توکنی تجری من تحتیل انہارو چو بھئی کے بھلا اندرانگی ننے گرونا خالدی نفیہ امی شب بھاگئی کی اگی کے بیا فنا نراضی کمی نراضی خلود دے پکی خالدی نفیہ وَذَلِكَ جَزَا اُمَنُ تَزَكَّ اَوْدَا بَدْلَرَا دَعَوَجَا جِزَانِ پاک کو اخلاق اباد کل تا قید عمل کر است پاک کو ا معنی کی طہر رہ جاؤ من الدنس والخبث او الشرك خپل ذرے دخیرونا د خبث اور اندوالنا او د شرک نا پاک وساتو من تزکا غلی د پردہ بدل دایره پوری اول باب سے کرش ناروست دو باب ذکر کې تر اخره پورې اباوی کې اغا تکلیفات ذکر کوي چې د قوم طرفنه موسی علی السلام ترسه بیرو اپا دیکھم تسلیل به نور مرته ا تهجیه ده تهجیه ده په ده چې دا باندې نه نه هانه ترجن ته تاسو ورکه ولاقد اوحينا الی موسی او یقنم وحی کړه مونږه موسی علی السلام ته حکم امر دی کړو ان اشرف عبادی چته روان ک لا بندیان زنا د شپې روانه اشرف دی روانه ک د دیو دي چې ظالم سره دې چې مقابله هم وسه بیا انده خپل کار نه نه او تا سره دښمنی کوي او تخنیس در راسي نو ته ما بندیان روان کو زه هجرتو کړې ملک نو زه ا <حضر> دريبل اهم طريقهه و سو پار يولار په بحريه واسه و درياپ کې وچا يبا سن و چلار په درياپ کې خا... لا تخاف دريكم مياري غتا و مندلون چې په روان باندې ومو مي راتين باندې کې کی... ولا تخشا امياري غار درياپ دو هر کې دونا دو يري وکنا درستنه نا... روان روان نو له ځاګر په مخه ګلو او مخه ته دريا بو چلاغی عزیم الشان موجولو اڈر ہے باتناک دریاب بحر قلزم نو دقا وقت که اللہ رب العزود حکمک مزا علیہ السلام او دے ورطووچ یارے گا ما نو دے پیرون راٹنگولی شی او نو دریاب کی غرکی گیا قوان شیزائی پوری وطل فاتبا عالهم پیرونو پس اولا گیدا بدیبا سی پیرون ما غشيهم من الیام می نو پټ خلل دی پټ خلل دی نه را میالیم میرا دریاب نا ما غشيهم آګه اندازو بوچ دی پټ خلل ما غشيهم ای بهان دی ډېر تفخیم دا بار تلغه اندازو الله تعالی مرجه پدې سم رټن نو په داسر شوی وي ما غشيهم بلکې رټن نن د پات خبر واه په روان سره د کر روان شو او دی چې لا غلط دی او بریزوینه اګه قدرت نظام پیسې لې خپل کېدو واله چې راور رسیدل دریافت یو وخت ولې لري لري وو تیار کار درځه له ګډې پورته له دې ورته خپل روان کې هم د ستریزه او اخلاص نه وړي وسیه دریابو اځ دې ټول میاست شو کنه مقاله څو پات نشو نه الله حکم کو او په بیا خپل حالت شه دې یې رو مخ له فَغَشِيَهُمْ پټ کړی مې نه اليام مې نظر يابنه ما غشيهم آغان دا بوچ دي يې پټ کړو الله تعالی غلم واذل فرعون قومه او ګمره کړو پهن قوم وال وما حدا الاره وتو نخذل خلقته خدای ویلو کنه جزرت الله الرحیم وما اهديکم الا سبيل الرشاد خلقته وی چنته لار خیمہ نو سنگے چھ دنیا کی راو افتل اپا سن باندی لاؤو کڑا نو درشانتے دی دارین مخ کی اگی بار پسی چیرہ دالتے خور اکڑو کدل ترا سرا امدادو کم نو چھ بوئدن جہنم گدر لبے بوزی نو اگی بو اتوی جو مخ کشکن دریاک کھر دنیا دی دارین مخ کی کی دام تیل تالیوی پریو ارتوی چې تدا مونږ رابني نو بیا ولا باندې ورته جوړو فارغه نو پا واخیم مخ کې دې لَم فا اوردهمونا اورتبه راولي د فرعون کار هغه جارت دینوي هغه تبای اوه واه وما حدا دغه پاکوالی نه راته کړه مخ کې څنګه مندا ځکا د مشرق په دین کې پاکوالی نشته داغه انجام د تبای او د خسړای نه وګرځه او او چه زڑای پاککو شرک نیزان بچکو از الله عبادت دیو که خالصو تابیداری دیو پیغمبرانو یوکڑا او اگلی جنت نگی اچه گمراہ که سروان چنو پاس گمراہ بئی یا بنی اسرائیل ای بنی اسرائیلو قد آم جایناکم من عدو وی بچکلی امو تاسو دشمن استاسو نا من عدو وی لوی دشمن استاسو طول امر پتاو الظلم و نا زیاتی کلو وواعدناكم اوعدكم مو تاوسرا جانب الطور الايمن ذا طرف دكويتور خنا التكنصرا فادخلنا داغين بتاوس جو مصالح الاسلام او دهو مهمانه نو وعدايا درك ير ونزلنا عليكم المن من والسلوى اسمان قرا كنا دل دركو پورا حاجتنا دل مدای احسان غو مانه کله او وی جون تا وستا طیبات ما رزقناکم خره د چې درکړي موږ تاسو لاره ولا تتقوا فی اذه ایتم کای په دې کې وذل خرچ مکای بيدبی د دې بڑے خیراته دا ور استاد په دې د باړه با تینګړنی تاسو اخرینو دې کې مغرزیاته نه کوي پزول خرچ نه کوي بيدبی نه کوي فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي اسنازل بشیت آسمان دې جنا کاږه غذاب پر باندې راش کله چې نعمت نه شکرې وکړه تاذاب پر باندې راځي چا چې د دنیا نعمتونو خوراګونو دستکو قتل تماس آزاد کرا شي او قسم مې کار کړې دې خراب شي ها آو د خپل تا بیت سیز بیا نشی خوڑی اگا نعمت پی بند شی کنو یاو تا دو گیس ترابلی یاو نو مصیبت کی گیر شی ولی دید نعمت ناشکری کئی کر دیر لگ نعمت تا تخکاری خو شکری یا بیدا کئی سکا ایس را بیا عذاب رازی دام دا اللہ عذاب دید تو دسترخان تاو گوری ادیو سس کمی پکینی اتر وی چ ارخود زمانہ فراغ پک یو نیستانو ا نشه ورای کین سایہ علیکوم رضبی او مای اهل علایہی رضبی هغه فقد هوا و دی تباشو یو وردی دو هوا لکنده تو وردی دو 2092 حلاک شو سپک شو 18 شو او یقنن زو خامخا بخون کیم لغفارن لام توگورا غفار سکی توگورا خامخا زبخون کیم مدیر بخون کی لمن تابا نپار داغا چا تتو بیویستا و او امان روڑو و عمل صالحا او عملو کنیکو و عمل صالحا امان صرف حضا تارد اس اس دن امان پا دی پی جندیش نوی و اینی لغفارن مخ کې چې کله لري خلق د اندازابو نو ذکر وکاو نو څو مؤمنانو ته بشاره ته اغیله زيره اغیله تسلی چلاوي زبخن کې مخاله ستاتوم سپات ته بو ظلم کې ایمان راځي رحیم الله ذکر کړی چې دا بند درې درجي دې درې نمونې کنا اول قری ظالم نه ذم زغم دپا سي نو ظلوم نه او درین نمبر کے ظلم دے تدری درجی دیخوا دیب آول چز ظلم کینو ظالم دے او بیا چی داغینو عادت و غرضی او لگیاینو ظلم تے جول شی او پاکر کے بیا ظلم شی سپرنیٹیو ڈیگنے تو رہا سی نگورت اللہ سفات کی وردہ اگا غافر دے غفور دے او غفار دے پدین څنګه دداوی چې کده زالې نه ظلمدار نه کی در نه کی بدن کې روزه قافر هم زده ما کوم وباخم کده ظلمې نو نو نو ميد ما یو زکی ګما زږا ما ادا کا وزان باندې ها ظلم شي زغفار ما و انی لغفار زغف ما کا بخن ما معافي کوم ما چا ته توبه چې توبه واځه دغه په دلته هم ذکر کیږي دا غیر پر بلکې څالو راو طابہ چتهوبه یې ساج بیا بدا ګناہوں کوم او واپس چباس په دې لاره ته ما ازما جګه مقصد دغه بدیولار دي نو په دې غلط لار بیا سوځي چې په شي چې ما مقصد هغه په لاره کې واپس ولا روان شي کنه نو طابہ توبه یې ستاره جوړه واپس شو با ما نه ایمان راوړو ایمان صحیح اذریں اعمال صالحہ اعمال یو ک نیک نو دا وړو خلکو دا ذکر دی نی په واسي ایمان صحیح کې عمل موږ ته بیا چا و ګورې نو زل وخت پاسبغه بیا وروه لکه لا دراش بیا دې جون هغه بوتې په چې دوسی ولی دا نه بیا لري نو کې کنه نو قران وې هم ته دا بیا کله شپدي خبرو بیا په ہدایت پرانشو ثم هتدا دا دا دې خبره صفاده چې کمزان کرامو څنګه بیا بده باندې كلا کوم شو او ماناکر وسهید ابن جبيه چې ثم استقاما على السنه و الجماعه ثم هتدا بیا دې كلاک شو او سنت او جماعت باندې على السنه و الجماعه داخل شو او كلاک باندې دا صفاده چې نه اهل سنت و الجماعه در چې توبه او باځه ایمان وروړي عمل کوینیک اکه دا کې شرک نشتا عمل کے بدات او ظلمات نشتا او پرهجون کې لا چاکري با ځخانه کې هیږي لا چ بالکل نه دي کار سمراته ته خبره کې خو اخ خپل ګناه کې اخ خپل جرم کې لګي آي او جو کمل سنتو الجماعت نو جو هغه روح یې را روان شي انبو نور تر دا وختو باغې کې لچ اكيد خپل هغه که ما ویځه ته د مرزه یو لفظ ته غلط شې نه هغه په امزور لګی ته د ما ټیک کړ دا به صفت صفات دې مسلمان چې په ځان کې زیپرې دي چې اصلاح کړي اځاوي چې هر بس خپل وخت ورته نکي یوځه دا ډېر بدبخت انسان نه د دې څه راځون نه باې کې ته دا نوکمه لويږي نو سم مقصد دې ته اشاره راکړ چې خپل اصلاح بکه ځان کې بځای پرې اور جنری مہابرو بابان دے موسی علیہ السلام زان سرا خلق روان کڑو چتاوانا تے ونراو نہی انما نکان چم ملل کالامور موسی علیہ السلام روان کڑو اگا دے کے تے دماغ کیو گئی کو صداوت الوانو کڑا رہلی ولقامنا خبر و ما اعجلک سشي بتلوار را واست ته ان قومه غيا موسی د قومستانه اي موسی عليه السلام موسی عليه السلام قوم ته تورات را وړو دا صفات پکې راشي تابا امنه واعمل صالحا ثم تدا دا, دا, دا له کتاب راځي نو, نو چې هغهونه منو اې موږ به الله کلام با قبول نو را واستل چور از موسی عليه السلام نه تبوسته چې د را واست قوم نو له راغله أخذ هذا القوم وقت وقته أخوة كيكين عبوبة ماتشوية قال هم أولئي على أثري وموسى عليه السلام أغيتك دغدي ماذا سرع روان على أثري ما لك رستو دي وعجلت إليك ربي لي ترضى أما تلوارك لتاتا أي رباج ترزع شريين ذو مخكرا تلوار موكرا هذا شوقه سستان رزارة حاسلش قال فإنا قد فتنا قومك والا بزوقن المغا ازمائل القوم استا من بعده رستستان وضلهم الصامري او گمراه کړي د لرسامري <خخخ> امتحان د لار طرف نه او ظاهر که سبب خلق او اختیاري وګوره غا صامري چاله مو نه او, أو, أو, أو, أو دي که دان نه او ځان به څکلو کنه چا نور حلال شنو دي يرځ دي ا دې ورشو نو د مکیدې قتل جزبه کله بودی موقمم جدي ګمراکه نو دغه له قضه خیاستګړه چې ګور لا تاسو د پرانیانو سامانونه راوړی د کالی د پاتې شوی دي نو د دې استعمال کوستاو د لپاره خنل او د دینه ګورزان بچکه نو الی دې څو درې کې سره د ځان مرشکو د دې مالې چل راځي نولا که دو او صحیح دیجور کسان چه قرآن دوستو تفصیل که وادل لهم السامری مخی تاتاوی چه فم محتدا ور با دین با کلکه گه چه سامری دیجو دین نوانره یو کمره حرابانو سی چه عقیده خراب کی و عمل خراب کی فم محتدا خو دا معنی وکنه چه زن با بچکه و تبایده اسبابو نه لکه یو معنی دقوا چه استقاما علد سنت والجماعه اجه مانه قط ادم کړي و لازم الاسلام حتا يموت تر دې پوره چمن شو اسلام باندې کلا کو مضبوط هو اسلام باندې مضبوط هو تر مرګه پوره کله جو بندکه د نو هغه بابا چې کوم راهین او ضلهم السامرو دې نو بشکي پنې لګ دې کې به دوکا کې ښا فرج موسی ال ما شاء الله بركاته محمد صلی الله علیه و آله القوم ده غضبان اسفه ډېر غوسه او ډاکو ده غمن غضبان غوسه او اذن داغو غنجن و بکارمند قالیا قومي وی وی ربکم وعدن حسنا آیا وعد نوکل تاسو راسته ووعد خیرسته سموخه له وعد سره کړو چتا سولہ کتاب دا رقم قانون دا رقم ہا حالات چور تے ویلش او تاسر معاہدہ کلو چمبے منو غضب و ضرب استاسونا اخلافت و موعایدی در طباب دی استاسو خلافت و زماد وادی تاو عاده نوکل چه تلال شامون جتا کتاب رو ننمون بیمانو تابیداری بکو تاوستو چلو که سخی باده تم شورو که تاوستو خنفو سنت و جمعات استقامت روڑو او نو اسلام بانده کلاک بات شوه دا تاوستو چلو اخلافتم مرعیدی وعدد شما تاکی خدا سی بیا قالو ما اخلافنا مرعیدکا بمالکنا اوی اگه مونگا خلافنه اگرده با عدیسه اگرده با اقبال اختیار بانده بمالکه نه اگرده اختیار اگرده اقبال اقبال ولیکن نه حمل نه لیکن مونگا چیو بارکرشو بمونگ بانده روڑیشو بمونگ بانده خب زور و مجبوره اوزارم من زینت القومی اگر بوجو نه ده خائص ده قوم لاغی اگرسر روڑا کائلی مونگ روڑا داولی مونده د چ دې څلیدل ته خبر اوکلا چې دا وګړو نقصان د تاسو د پارا د یوسته عمل خلنه دي نمون ولا څلار کا ته چې وګړو او که څوک نه دوی مال وروړې مالې چلرا فقذ انهه نمون او ورزول دې لاره القصامری فغذالک القصامری فردان شانته جوړ کدیل را سمری القا منا صنع ګور د دې کلو او چجور اکو تیار اکو نگور اواز بکیوم جو کلو خوا فاخره جلهم عجلن بسراوی از تجید پار اوزخی سو جسد اللہو خوار چی او جسوا داگی دا پار اوازو یو با بیکو خوار دی متلب اوازو سخو گوازم نو کنن او مفصدینو دکر کلی چی اگر جو دا سو چله شار هغه را پکې اوان نه وتا هغه خلک وځوته نه आवाज به اوکاو ولټاونته کې آر وکا تاسو هغه خبره کې جدا د ځکه له پیروانین غره کېدنه هغه روان کې جبريل له سلام دیته لوم جاز په قدم کې شو هغه از نوې دراغه دا درخه روان راغستو کیه خپل جره به کې مدوره څنګه څه لی ها سکار په پکې جوړ شي نوې درځه جوړ کې راغه خبر را بکه ولکه ولا واجو لنه غواځو باغه جو انديشه کنه ولا علم دا لري قوینه معلوميږي هم دا غره جواب او داقشانی او سیز جو کلو او چه باد برای یا جوڑا کبپن کیووو اواته والا شاکلوو او اگیموی چه بزداخو دا سیز جو کنمان با لڑی را ناشنا لگی دا تو بدا که دی وقت اگیوی او چابا ٹیوی تن یت ترلیو چابا ریڈیو تن یت ترلیو صوبا کمیوٹر تپراتو چه دا سمونگا آلی حوی دا خو آلی حنی دا خو آلی وی آلات يوم حين يصدوب السماء و Eigون no it is it a го savour الي اونا ve fam deux يعني الواحد او والاحو tekrar والاحو موسا denk yang ذي الفلام فنسي made possible قول القليل هذا الاحو انه يكون و وفصرین دکرکی چو گو راتا در لفت سوزن زان بچکو او دیر سوزی استعمال اونو دا سبایی و دا خلق و خلق تاوراو عنی الحقیری الامر الكبیر دا معمولی سوزن دیر پالکو او لوی گناه و بیکارکو نکور داقین اپال نکو جامې له ګنډې او مځایې دې کړکلو چې رساله دې سپېره چې همدا ځا دې کې نو خوچو تک دی نو دیو چې صالحو مكنه چې جامې مې بل دې نشي دا غېر دې د لکسوس نه پال کې ډېر نه نکه ها لکه ان سره علاج نه کېدو یوه بار ومنډي وړي کړی دا ګورا دا عبد الله نومر رزلان هون دیو خیره پهنه تاسو کړه چې یدار ته وایا چې دي جامه باندې دما شوینه ولګي د پدې باندې مو سکي کیو کی کنه ها ان تمل باوده ارا اصل الصواب چې جامه نو لګي نو څه به کیو کنه ناغو ی خلق راشه دی ارا په له قتل ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحسين وهم يسالون عن دم البغد النبي الاسلام نوصي الى حسين رضى الله عنه اغتتل كلي لذا غتابوسني كاي اغور دمشدي بنت ابوسكاي ده ذات سري دشر كارن بكيل مين يغناونا ادي خوا بويه ایر اما جتا چوابت خبرانه ندکوه اما جتا پردیسیزو نظر آغستنو گیا نپسلنسو و ایدا خبری با قل دیری تو در شرک کارونه که عقیده لی خرابه لی اول در دغی اصلاحو که نازو دیر چه مساولین گورنو نزلل سیز نپال که اول دیر منکی سمت لبو تو خداوی چه در پیرانیانو کالیو تایمالو الخنو و, و, دا دا ولا و لا تاجه د سخي ولا شروع او اعلان دیو غنو نو دا خو ورته د حقیرنه توورو کای ا د کارنا لوی کار نه کوي کنه ابلایا روانه ایا دینه قتل الله يرجو الیه مقولا شنو شی وا دا سخي دي تا خبره او خبرم نشکوله کلامم نشکوله به اختیار دې وانا عمله بولهم ضرر و لا ان له اختیار من دیه پارا ذرر انند پی دی تردازی عبادت کی بندگی کی صدا بغیر ضرر نہ بنیش تا اختیار کی قدر نشی کوله استاد خبر انوری ولقد قال لهم هارون ويقنن ویلو دیتا هارون علیہ السلام سمرد تاکید الباستی ولقد ولقصم لام او وقد بندہ کے او وقد کو مزید اکہ باز خلقو تحریف کروک انا پتورات کیون نا حارون الاسلام بارکی نا مناسب خبری لیکلی چه رد دن کو تائشی ہوا ادارینی دی منع کردی نا قرآن وی ولقد قال لهم حارون اغفق پل واسکلی یقنن ویلیو جیتا حارون علیہ السلام من قبلو مخی نا حسان علیہ السلام دراتلولا یا قوم اے قوم زمان انما فتح انتم تاسو از مه کې ورغړول شو په دی باندې فتنتمبه راز وګمراه کړی شو په دی باندې څو وخت کې په تاباو برباله کړو چې دې څه ای عبادت او څورو وکړنه دې نه ځان بچ کې و اين ربكم الرحمان او تعالو توحید او یا کې نن رحمان دې اړیل محرابان فتقوني واتيعو امرې فستابدارو کې سم احكمه منے سم زه په خپل پیغمبر اغه خلیفہ قرعونہ نو زمہ خبر اومنه د شرک د لیکارون ندان بچکه د تو سیکاوي خو بسخت دی ودا بل د اوا قالو انبرح ویری ام شبو مونږ علیه کی بینه پدی باندې ولل ادي باندې نا کا دی باندې پابان بان مونږ د عبادت کو دازین به کو سابه خبر مون حتا یارجع الینا موسی در دیش راشه مودا موسی علی السلام داغه بیا په فلکی بیاو په دې باندې څو ټو ما سواره کو وز مستخبار نشو ما نه لکھا خبر دا سره پهنه کې محمد علی السلام بیا وچو کو الی جدار جزاو کلمریه یا فلکما او, او بدی شروع او قتل کو بیا موزا علی السلام یو چتا ما ته انتظار نکوه ها زم حکم دا وټامه د انتظار وکړو اول خدای غوښمه ویلو چې ته ورې خیال ساتره ساتر anyway. <تصاب damned> <تصاب noss> دي ا دې په سادهانه په سماره وایې کا نو نو خو د مونسان ساتلې دا و ته کړنې تر خپل هدف پورې خدای راغنسو کوله په بیا د موسی علی السلام مې چې بنی دیرو چې خوا پیران دی بل خدای دی کړه بیا دې خلو کې دوه ظالمان شو نو د نو هارون له فلم تديو نو ر اقدام نکوه اجموس عليه السلام را غنډي غطا اډير غصو په جذبه کې وقاله يا هارونو وی وی هارونا له ما منعك سشي منه کړي وته اذرايتم کليتادي اولي دل بلل چې دي کومرا شيوي دي تبا شيوي الله سبحانه چتا تابداريونه کړه زم ما سشي منه کړي الله پس ای بجرس اپریخو باپسی با کوئی تور کرا دلوی زبا خبر کلو ما مولی ما بسی نرات دی از آغا صایتا امری آیتا خلافو که حکم تا زماد حکم نا فرمانی مکلا از آغا صایتا او دی اموسا علیہ السلام دیر جزبکی وقتا حلاسا چولو گیدتا سر تا راککی قال ای ابن امہ اوی حارون علیہ السلام اے زیاد مور بما اے رورا لا تأخذ بلحيتي من نساء غيرهما ولا برأسي أو نوصر <تصفيق> غيرهما <تصفيق> إنه خشيتو يقنن زيارهما أنت قولت تبوائي فرقت بني, اسرائي بني إسرائيل تاجد أيغراف ومنت بني إسرائيلوكي ولم ترقب قولي وانتظار دونك زمارائي وزماء قولتا نرور ما صرفت دي وجبان دي لغا احتيات كله كني ما او یا ریدم چه تبارا تبیاداو او دخی بند راتو او یا رو اللہ علیہ السلام بیل اگر دیر خیال ساتھا خواب تنینو مخاما خیالی دل پا خلص کرو گو چاری پا شرک کی اخت دی پیمان برچو تبیادا سو وقت کی صبر پولیش او چکو یا دیتا ای قتل چیارا دقوانوی پسات دیچی دی ترس نس شی یو بل سرگر وٹ شی ناگوانیو پیتنه دا نو دقوانوی را خطرنا کرد چکه دې پر اعظم او زم نو دا خبره ده او کنه زو صحیح کما دلته او صبر کوما نو دا پیدا من ده کوم خبره ټیکټ نو یالو په دې پوشکه چې دلته کې یما او موجوده من ده خاله بده دې کړه روان شه مردا به ډیر و نقصان وګرزي نو بده وځه غلا صبر کو نو ورته یی ما باندې څه دشمن له نقصان شي دا آغا سویم دا حبری نیدی خوافی نو زربی پی خوش آجشی، خواه صوری برا بانده اوکی نو زمان گیر آزمان سر ما کسا کلید دیده اواجی خواه دفر او خبر ختمشو او پوشش نقصان طول دا آغا زین ری نو سامری پاسر آگی خالف ما ختمو که یا سامری یا وی وی سوکارستا اے کار شروع کرده دا تا او کار ستا استایه که مطلب سوچ خلک ده گمراه کو فما خطبو کا نه غنم ور کو خطا شو چې پیغمبر شان و دي دل کنه نو خبره لري قال بصورت هو غ ما و دي دل بمان يم بصروبي غصو چنه دي دل ده خلق اوغا فقدت نو ما يومته راډه کو قبضه ثاني يومته مين ا شریر رسولي د خبره پیغمبرنه انا بغتو نو می غرزاو و داکه سولتلي نفسي او داشان ت قیه ما تا خپل نفسو سخبره پول شو دا دولې پ غمبر وي دکن نه ع غرو پراغې مخبره دومره توه توقره غول مویکړ د مشرک سړی نه غپ خبره ناوري د د شرک اړه جوړه کړیوه نو مشهور قول جسممره د ف سرون نه را نقل ګررج پای کې ت شتا ناغادا ري با سورو تو دوئ جما ولي دو بيمالامي با سورو بي هاسو چدي خلقن ليدل ما جبريل اسولي دو ادي خلقو نيدو سوداو موي چدا اغسامي ريو چيدنو موسا او متي تتا جبريل علیہ السلام براتور دو پاوريش بي كاو نيديديل بيجاندلو په دې وی چې دغه باندې د ماولې د فقاعده ته نه ما یو مټه راډاک کارو من اثر رسول د خوري دخته د اصل پیغمبرانه من اثر د خوري دخته سره رسول د رسول څنګه په قدم کې هوونه ځای بشم کې نه ما لاغینه خور راه فنه بره توه نو هغه مرید یې څوک په خلکو کې اما چې تجور سي ودا پرماتن دا دا ولي وک وکاليك صولت لنفسي دا درې خپل نفس خوګه کړم اخایسته وکلم نفس خراب وکنا تا شرک نه راکو پکی زده وکړو دا معنا صحابه او نقل لمفسرون ذکر کړل <تصفح> ول ولو علم بل خوندو قلو سيو کنه دام زده کړو شعی وید داو وید صورت و بیمال هم ید صورو بیه زخو پوشم پاوست چو دی پینا پویدل یعنی دی پوه و عالم صدیو که نا او خیارو چالاکو نا زولک ایدم فقضاتو قبضتا من اثل الرسول ما یوموٹ راڑکو یوموٹی دا تاعت تا پیغمبر نا اثر تاعت تاعت تایلش که نا دید موسیٰ علی اسلام تاعت موقت رس وقت پوری اذان میتاو تاسو مسلمان کارا کړیو قانون سي م وقومن تا کنا برته ها داغار سم پیغمبر ملګرتیا موږ شاته ورزول او دې مداس یو شی جوړ کچې اواز ور आवाज کوي او دې په برباش پنکې ته هله وي ها او کذلک تو ولت لنسی درادر القلص حق نو او صلی الله او داغمانا کی مفستین اوال خان چه دارا نفس اصطاق بنا نوزد دای سوری بس ازاسی چه خو نفس خوشاله که زا و دیگوان دی پی خمق و برباد که ظالمه فالف اظهابو ویموسیٰ علیه السلام بس روانشا زا فا انا لگا فی الحیاتی فس یقینم شتری اصطادا پارا فجون دا سزا ان تقول چه تبوائی ارچا تا لامساسو چه مره وره الاس، لامساس، خواله مرازه ای چه سو گوله خواله اتلونو شاعت بیکاو غور ببالیدو، دارده در سزاشو اخواه چه سو گوله خواله ام نشتلی لامساس، چه بندر دیر پا دردنو کیکنه از غیه یا بلس، غسپن الاس، ابدن که نو تین چه سو گوله در سزاشو اخواه دارده سزای اولا ورکلا، شمران دې کې غه ماتا چوي مويته جوړ شو ته یې جن شرمندوک ها اغه تشوینات چاته یو غوټه ده چې توا له غوټه له خط عذاب وي چې غوټه ولا ور مزات ملابس توبه دې ته الله سره دې وبني دي چوي نه ودنه هغه سره جوړ کاه لا نساس کچا دایې قدرت نه کومه نه پار مزاد موجود ور دغه دنیا کی رسول پیزنی اشتاری دی. دیزه کی پکار رازی نو دیباسی اوزین کلارا سکبونا خوالو نشک لیخا لنبکی دبا قربا پی دو او دائی کلو چی او بندا دا حق مقابلکی و حق برفتو بس خبری کئی ناغبی آغا نمال مل صادر لو پتا قدر اغوم زالتنو شپری خو دی دا ستظاور لاللہ ورکی کنا چله حق او باطل فرق کناخر دا سامری وبیا بیا چلوه وله ورو به باندې نو اننا کما ایدن او یقینن استاد پارا زاد ودی لري لن توخلا با طالب پار او اددا ما ایدن و اددا لن توخلا خلاف نکیږي نو یا جون کې آزاد یا خلاف نکیږي صلی تقظیم کو نیو تن ورتو چے انصاف کا نبی اسلام ور توکته لو ته چے حسین صاحبونو کو بلسوک دی ا دیو چې ته توبوره کا دغه نه ورس تر راضی نه پلو حد تر ورسې جو بیت الله باندې حمله کې وکابه برواني دا برادر ته هم نه کی لغه دجال تاغم کې دی دې ځای د سمیر دې نقصان تکمله او کې دا پوره کې هغه چرایي نوست کنه نو کمې به بیا پوره کې دایره سي انا کار خلق بنسل کې هر څوک را ورثینو دا یې هم تعالځ کې وان دور او ګورا اله اله کذې اله فل اگې دا علیه اقفا چې وته ټوله ورځ اگې دا پروت اتابه تعظیم کو په خللو ادا خلکو لَنُحَرِّقَنَّهُ خَامَ خَامُهُ سَوْغُ ذَيْلَرَ ثُمَّ لَنَنصِفَنَّهُ فِي يَمِينِ نَظَرَا يَمَن أَلُ زَوْدَيْلَرَ فزرْيَاقِ بَالُ زُولُ سَرَا وَسَوْضُ بَاتَ تَيَوَنُ زُلُ الطَّبَائِقَ رُكِ جَتَا جِتْ لا إِلَاهُ أُتِجَنَ غَدَانَ لِي إِنَّمَا إِلَاهُكُمُ تقریبا <تص> صلورم کرتے دعور توحید زکر کرتے لا الہ الا ہو تا الہ او پی جنہ غدغن دے وزع کل شئین علما رسیدل اریوشیتا پا علم کی علم محیط تے خدرتون اے خمدر زیادتی اور علم ان دیر وزیع دے علمان رد شرف پیل علم اوکا ستا بلچا علم نشتا کذالک ناقصو علیک من انبائی ما قد سباقو <تصفيق> بیات از جود و دا بہادری دارے منگا بیانوں تابنده واقعات داچہ جمع کے دیر شیو دی اگ واقعہ چ بخوا شیو تا تا گیا تو وقعدت اینا کمل لذون ذکر ہویا کنا درک لے مو تا دار خپل اپنا لا الہ الا او <مخلق> مخک ځایګه مخالقه باندې ځانونه قربان کوي دي سختي پر برداشت کوي هغه احوال درته بیانو چې بهاره د تاسو باندې مسله کلک شي د کله دو یم بیر له انعاماتي اجر او ثواب نه دي هوارې کوڅه ته وله داخلا به وکړ نو دا حالون ډېر ومن من اراد انه جاء مخوالو د دې بیان د دې ذکر او قران د دې نصیحتنا فانه يحملو رس یقنان دی با پورتاکی یوم القیامت وزرا پر رض قیامت باندی بوج وزرا بوج خال دی نفی امیشلوی باغی کی پچکی دی نشکردی جان نمنا اور دا بوج داستی وشینر چکنی در توقو دخندائی و سیدش دی بیر اوچید کی وسائلهم یوم القیامت حملا ادیر بد دی دی دی دا پارا پر رض قیامت باندی بار حملا اگا بارا بوجولا دیر خطرناک دی وجی قرانو مجید نبرا حوال دا ذکر وکړو کو نه بُرا احوال ذکر کړئ خددی په قیامت کې تخویب او خرهوی او د زغالو کو دا قران نه مخ اړولیو د زغالیا غو ارمن ذکر کړئ او د زغالیا غلط عذر بیانې یوم ایو لسا کو څو سورې تا غرو چې بکبواله جي پشپېلای کې ولحصر المجرمین الا غوند مجرمان یوم ایو زرقا پدغه ورځ باندې یوم انا زرقا شنسترگی سرکا شنسترگی ازرا کولیون عربو خدام منلې واری په محاوره کې مو چې شنسترگی وایي دشمن توی نن زموږه خلک شنسترگی چاته وایي خبرې ترنګیت انګريز توی کنه اوه دې دشمن ها خواز دې له پارا بس دا څه زړه سره دې چې ځا ما له هغه اخلاق و عادات داغب دا و طریقہ نمون از اولاد داغب و طریقہ خبر و قارون ارخ داغب دا و طریقہ اکو دشمن دے او جو امانا ونحشر المجرمین اراغون بکمونگا مشرکانو یوم ایدین زرقا بدکا روز باندی اراندو زرقا جو امانا او بسترین از اکرکل امام راگیب و کشاپ وغیرہ چولون تاویلی شی راندہ بیر اپاسا چسن اقصان دنیا کنو اراده دي دستر په لاته وکنه دړي وږي چې کله په بادشاہي کې جبر جوړ شو او یوتن وویل کې دا بل به قتل کو دا هغه مرګ لري او بادشاہي او چې بل څنګه طاری باندې راغې او ډیر بډه روانه کولو نو دغه به وګلو جزاء دا نقصان د دینه جوړشي د مستر کې دیتي زدا طالب چې در رسول دینو د دې وجدا مستری کې به دی سره د نورو د سنوا یو ودا بر د بل پرې نو معنی دا شو چې دا د برا راوی امجرمان مشركه نه کای بیر دی یتخافتون بینهم دیما مشركه په ټکه خبره باقی بختلمیانز کې یتخافتون په ټی ټی خبره باقی د هغه د قدرت نظام نه ګلون سارے مشورانه چې کوله په ټاولیا خو سوین نه نو کبل و تڈیروی چی پو مزاو آیا نا ما چه دا خبر اکولا خزور پیوکی و دمرا حیبت با دیب آنده چه دیب پوٹے پوٹے خبری که خا حیبت با یرب دا دا اصال پیدا که دو چه دیو رانده نو دون صدق و نو دا قیامت اگا دمرا حیبت و غیارات را داو پی نه چه دیو نو جواب څدا یو مقالې جوړې دی او پکې لاندې جوګه ماحشر سروسي اديزين ډېر ټاکاري به وړاندې بو يو ا جوراسین بیا بیا هغه ته 350 لوري نیوی تاغه هبه ته وای په خپل ځای ښا خدای یو مقره جوړه چې پای کې و دي وړاندې اوست دی 1300 رمزه 200 رمزه نو پته خبري وکيو بالصرا الا تم الا عشره تاسو واخلو تر کله مگر الله نروسی یادی نروسی بینو میاشتو خمنی یادی تاس وقت نیر تیر کری الا عشرا مگر لا سرزی صرفی ولا سرزی دی نو دیو دا خبر اوکرہ نور پا کشتر چاگی بلا خبر اکی نحنو اعلمو اللہوی منخبوئی گو بما یقولونا باغسو چی دیوائی ایدی یقولو امثلوهم کل جوائبا اغری رو خیار پدی که شاگتا پاک نسبت که جدا پا قابل دی اتا تعلیم ام کڑده نا اگه بدا اوئی طریقهن امسلو هم طریقهن چه دیر اخیار ده پا بیان که اپا خبرو کولو که ایلا بستم ایلا یوما از وخنه دیر کرده مگر یاورواز چه کم پاک خبرو که دیر ماهر ده اخیار ده نا اگه با اوئی چه سڑیه لأسراز ده اگه اوگو رم تیرا کلده دنو نا گورا یودا چه برزخ تیر غلې هغه دی, دی. یاد دنیا هغه ښه ی دی کومه د دنیا نه واخو دوی به چې دنیا کې امل تیر کړو چې دم را له غوږونو ورکان نو ویلې مې ده له پګ تیارې دوکا کې یو دا معنا ده دا او ځین با وزورو کې دی به وي چې الا بیسن الا عشره موږ الکو تا د ورځو تیر چلی نو مطلب به دا ای چلا په لاله سر ده کې ورسو کې مان وروړي ته غواړل په دغه مرغړو کم چې زر کال عمر هو وین نو په لاله سر ده کې دا څو او یا کاله او سپه تکاله دا څو عمر نو په لاله سر ده کې امونګ ایمان مثال دی دا مسلمان شه خلقه دغه دغه یوه ما خواته کې نه وخت نورام رام یې کول مثال له مسلمانانو د اعظم شهله کته غوره یو خوانه مسلمان یې بن خوانه رام رام سره وکړي نه غوي دغه دما وکړي د سالي وختو کال نورام باندې دوه ورځې به مسلمانانه زمونږ ته ته یی دي دي وي چې مونږه دا په لومړی ورځې کې په یو اسکیمان ډول په اوزر کې مونږه تواخلګ جلیبت شغیل شای اللہ ملو واپس دنیا تکا جواب براشی اول ام نعمر کم ما یا تذکر و فیه من تذکر و جا اکم النذیر ما تاصل عمر نودر کلی چچاپا که برتا غستو غیبا که برتوان غستو اتاوست یرون که رادرین اتاوست چل که لا دمر وقت اما اذا کنتم تعملون تاؤسو قلب دنیا که دووه نو کاری و کارون خپل کارونه شروع کیږي رحم خدای کار کو دا کا فقط او پیدا شوی تلې چې قیامت خبره وکړه تاخیر نو خالق او قدرت دار توه شي د دې غرونه به څنګه دا دنیا او دا غرونه دا به څنګه رواني کی دا د غران اخطار دی نو جواب کیسا ويسالونک علی الجبال اتپوس کیستانه په بارده غرونو کې فاقل یانس فوها ربی نسفا ووها یوارتا وابلوزی دیلارا رب زمان فالوزولو سر وو بیٹا کی ورابی کی اوابلوزی رنگ شوی والای نی رنگ دار ووڑی جبتی رنگ دو توالی شو اگا بوری علوزی داسبادا گرون اوتا کی میدبی کی اوابلوزی بیاب غر مرنی خوا فیادروها پریبازی دفعه مکی اصف صفو مالا نباذ فیه چباریک وا خنی گیا نی بالکل میدان صفو حموا لا تر فیها ای وجا ولا امدا نبی نے تو باگے کہ مول ان دنگ والے ای وجن کو والے مول داس خوجن دے تو چ کوک شوی موڑی او امتا ډیر ډارخ کتا بدل سي دا جو په کوم نهي اكو وګون نه ملک برابر اني یومری ته دیون الداعیه دی بروان وی په خپل کې باشه لا ای وجله نبوی کوه قال لا غفاره غرم سی واسکهش پہله وای ازیم معنی لا ای وجله نبوی کوه قال دی خلقل رداغنه دیو نه غغ بسم الله یو حول حول دی خان خو غو تاواز کی غو شاهد الاصوات او غلب شي आवाजونه خلقو در رحمانه در باره الرحمان تا غرو بو یالایپی आवाजونه د سمرا شور بغ ده غلی شي اچھا کو ورځ تناده د چغو د سورور ورځ در یال ور چه زلراش سمرا رولې شورې په ملکی نو د قیامت راه سجا غرو له ذوری سدا اس مونټو ټوټی ادان ورس بگمه اسطوری دوڑی که داونی ارسو نو اللہ دفا مقبل رحمو که دا بڑیر دا ہے با توغی نو آوازونو فا فلا تسماؤو الا حمسا تو بناو مگر کشار دخپو خمسا اگر مامبوزیو خفی اواز دخپی کش اگر باو ری اگر نور بشورنی یوم اید اللہ تنفاو الشبا رد شباوات قهری فد دی پیدا کونه کیسا پارش دیچا اللام مگر دا غاجا اذن الله الرحمانو چې اجازه کړی هغه رحمان ورابیا له او ویلا اوردا شوی دا غره پاربا وینا چې موږ ار دوه دې نه یې کړل نو سفارش کوا نو د مؤمنانو د سفارش کوي ملائکه انبیا نه بندگان حافظان علماء او غیره سفارش کوي دريم الا من ده اوجا ده بار واسفارش کی جلال او دی کی رحمان ورضي الله و قولا على غب خبر الله عزوج کلمه وی دی لا اله الا الله هر چا دفعره خبرارش یعلم ما بين ایدیهم و ما قلبا کوئی گلا با وسوج مفکر دیني دی اورس دیني دی ولا یحیطون به علما انشر غیر له انشر غیر له ده خلق به علم الله بارک به داغه معلوماته را هڅو شي کوله صلیح دې چاته یا دې معلوماته راغه په اجازه سره څنګه وتا خودي دې تمانیا تاسو مرا پاهم دې پهال خلق مشراګه رولې دا الله بارکه ویل نو موږ کی ویلو چې ولا یحیدون بشیئ مین الیه الا ما شاء دا هغه معلوماته له شوشه نشراټینګوله داګه رولې دې کې رد اذا مخلوق دا اختیار مشتا وعانت الوجوه او عجز بشی مخوند خلقو للحی القیوم اغزاد دا جدوان او ساتون کلی دارسو القیوم انتظام طول پخفلکو <تصفح> نو طول مخوند آغت اخکت شوی دو دنیا اغا جبابیرا او اغا سرکشا بادشاہانو اغا طول خلق اغیب داتے عجز اولادی چی برا بنیشی تا تیخا <تصفح> داتے بادشاہانو چچا بیت الله <سؤال> کې لري دی بل د ایج راشه وګورک نه دنیا غ جبار د اسماني او جبار د څنګه عجزي کوي صداسه او پریازو نه کورخه صدا ولر دنیا غ بادشاہ لري زموږ په څو شکر د الله قدرت کې سم جوړیږي دا قیامت ورځ بتول جوابره سړونو به حقاتای غ بنیش کوله او وصاوي فقد خابا او یقیننا برا ده سو من حمل الظلم اغا سو کو چوچتيه کشرکو ظلم معناه کی سو شرک د مشرک بډیر بعد حاله باخره او ميه عمل من, من صالحات بشارت مؤمنان را اغا سوږی عمل کی نیک او هو مؤمن ادي وی مؤمن فلا يخاف لم يري ظلم ولا اضما لذ خدمنا انا نقصانا ظلمنا زیادتي چګونه انریکله په دبان د جهشی اها دمن نیکي کله او پر کار راغله حزم عيدل کنه ختم قدمشي کمی باګرش او توغړي کې عيدل حزم عيدل نمرات زلم و نقصان زياتي او نقصان له هغه من دا زموږه نقصان ترغيب زکر کي قران ته زکر ایمان او عمل صالح ذکر وکړه نه لګي د بار الله کتاب را لګل ترغيب قران ته وقال له غانزل نو او دا غره نازل کړو دا قران قران العربيان لو شعيب العربي وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ او بیان کردیمون بیا بیا پا دیکی مِنَ الْوَعِيْدِ بیان دا عذابونو وعید دا عذاب یرعو دمکی نازل کری وعید کنا چی عذاب ذکری پاکی دمکی اگه تو وعید ہوئی لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَا دِبَارَا جِرَا خَلَقُوا يَرِيگِ اَذَان بَجْكِي قَوْ جوڑ که دیده نصیحات و یا پیدا که تازه که دیده نصیحات و یحضیتو لهم ذکران چیزی تو عبرت و آخری نصیحات ورلہ پیدا کی و بیدار کی دادا دا قرآن سرشتکن چی یار راشی بندیانو کی او عبرت و آخری رب اقبل اسلام کی دا قیدی و دا عمل فتعال اللہ المالک الحق دعوه رتوحید چی قرآن دیوه رتوحید بطرزا کیه دقران ادبون در تخې او دقران موزه ما خودم در تخې پینځون ځل باندې داوره توحید فذال الله الملك الحق واسبيرو چت الله بادشاہ حق ولا تعجل بالقران ا تنوار ما کوه تاسو دقران باندې صدا د هغه بادشاہ کلام دی <تصفيق> اجازه الله کلام دی چرا د ټول مخلوقنا دیرو چت اړول ویلې نو کلام دا اغم بطولو کلامون با انده اجبت او حق دا اغم دا کلام زیادت ته وَلَا تَعَجَلِ بِالْقُرَانِ تلوار مقواب و قرآن دوستو من قبل این قضاء اليگا وحیوه مخیر دین اجبورش تاتا وحید دی جبرین اللہ السلام براتو نبی اللہ السلام دو قرآن دوستو نو اغم باوین نبی اللہ با السلام با تلوار قولنا ناغبا سیبیش ورکو چا زمان ایرنش فک اذا برای قرآن بیچه او تو تلوار مکروا تلوار او نکی تو گور ادم علیه سلام تلوار اکنونو جنت براونو تو روز نمونو ذکر کیو دا آجوان <تصفح> صورت قیامکی و تویلو لا تحرک تو بهی لطانک قرآن ماندی جبا مخوضا زرزر لتا جلبی کتپ تلوار او کی تلوار او نکی پا قرآن نیوزلو قل تویلو <تصفح> بياه لدي حكم مضبط وليه تقييض دفاره دلتكيوه ولا تعجل بالقرآن كذيشو نبيه الإسلام بياه يركلي تلواري كل شوكر يرضياته كنا قرآن نبيه وسا دلتكي خبرداني ذكره ولا تعجل بالقرآن تلوار مكواب وقرآن باندي من قبل أن يقضى إليك وحيو مكرا دينا <تصفيق> كي فوركلي شتاة واحدة دي دته تلوار نه کې نن په حاضرانو تلوارې نو دوستان نجیبې سره د rspk تنانستي ته ودرېم سي پاروي بلبل سم سي پاروي بلبه بل باخري کې لګيای به یو د ټول لګيای ا دې حدا دې نن چغورې شي کمي ورې کېږي نه الله د ورته کې سره د اورم دې کې نو نه یې دا وایي کنه نو خو چې په نن څخه پيور ته او باندې ګشاګرد ندوکي خواندخلي وله هغه وینم څه سبق نه دی چې راشه بللې به درته آسان وروبه خدای کا خبره چې دا بس درې فالور رايي او تاورو شي کنه مداقه مناسب دی قرآن ته ادب کی بیا باندې دسي چې خپل استاد آیا توینه دی ور پسین شروعې پله کله کې غله غله وای نه صبر وکړي هغه ختم کړي بیا به تاوي زه سوچ څوچ په کار دی نو دا شانت اغه خلل چې لګیاري او ختم کوي او سلطنت به لیست سره لګی دی نو خپل سموري انه د بلغا و یو کله د دې ضرورت قرآن کو ادب په کار دی چې زړه تو په مازه به نو کله چې نبی اسلام ته په جهان غل وايي د امبیران له ویلې و چې دې د هغه ارشاد به تل واره اور اس طرح نے منع ذکر کی جو وہ adam alahum ne ershi wain nqor rabb zidni ilm wa ara ba ziyadti ma ta dalal taraf na ilm rabb zidni ziyadti ma ta men ka ilm dalal taraf na ilm de maana sala ma la ilm quran ra ke do surat ke do duagan khodine de quran do zikr le da par yo awan ke zikr shuru hua rabb shrah وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي دَذَا دُعَاءَ أَذْرِم دِلْتَكي وي رادب زدني علما دَذَا قُرآن دِلْتَكي لَپَارُ دُعَاءَ چِچا دَذَا شِکَايَتِ کرن چرْمُ قُرآن وَيُخُذَ دَكي گِرَاتَنَا او گَرَا نظر آتا نِيُودَا چِدا دُعَغان بَدُوَالا يادِ پس اینیا تبانه جلنما تو او زلش اول کې ویلو چې متا باندې په پانډې نازل کړي له تشقا چې ته مشقات کې پروزې نو دا او ته دا په ځان باندې بوجکه نه بل خبره ور زده دی که قران په ځان باندې بیا ورته نه یيدي دا وته غره نه زلع زلع و... نا. دا sawdust به ځان راول چې زه دوه ځی پاراو نه مازه دوه ځو ځان نه وایم ها یو په وين موږ په تذکر سره زل وایو ا ته تسبيح سره وایو په تسبيح سره نه چې دا ښه ان کم کیږي په زور کې نه مضبوطيږي چتي د ځد نه ووي او چرته په آسانه آسانه په خګ خګ په قدمه نو په ځان قرآن واچکه څردا ماته تمره پاتره او تلوار کوم دایښه او د مخبر پدې کې اداره چې مخبت نه اړه قرآن په باندې سره یوکوله مو قرر وکاو په آگے باندې اگر که په یو حيات موه پاک په یو خبره نقضا کې نو تبي ذهن کولا ویږي دنا پر اخی یو کنه خو دب کې کله که خلق ما تریره مو وی دا دوا هیرو مو په رب دی نو دا خبره دې کې نه مې دین د پکار نورم شوق او پابندي پکار نورم به ترقی پکار دې دا دعا او قلی شي ااو دا قرآن پابندي وکړي شي سو ته ذهن او کولوسه درشي ااو کله باندې زه کوم پاک شي اخلاقم ښه تشو دې سره به کوم ډیر फायदा راځي ذهن پراخه کېږي چې صبر ما دا معمولی تکلیف نه چې به صبر یې وکړي چوتی سوریو بجردی نوی بلکہ صبر کی پارا خبر دیسر ہم زہن پر بل نبی اللہ علیہ السلام برسوال کو دابی وی رد بی, بی زدنی من کا علمہ ندی معنی کرے گا نو بس کری نو چی رب ماتا دا علم زیاد کی دادو عادا قرآنی رد زدنی علمہ او نبی اللہ علیہ السلام تروفاتا پوری ویلو وطر مرگا پوری بل بیدادو عادا قولا اللہم انفعنی بما علمت ما ينفعني وجدني علما والحمد لله على كل حال اعوذ بالزار بروايات والسردام سواقري اعوذ بالله من حال اهل النار ما نذرا جل ما لا بقدره كي باغ ستتا ما تاخذ لي علمنا كن كلامه صرف ناظره قران قول لي كن دا غیب و برکت را دور و تو توبیق را گئی چزی و معنی ازدکم بحیف ازدیو وید فقیرت و تجویز صلی ازدکم او چمال او سا پیدا را کینو اگر علم را تا وقی او علم را تا کی اللہ را رحم هر حال کی او سا پناوارم اللہ سر دا شر دوور وانونا دا دعاو عبید اسلام باکولکن دا دیو سر ازدکی کدانی بس دا قرآن دا خو اسانی دی تب اشرح لي صدرك رب زدنی علما درشان د خالقین چلا مال علم زیات کی او كما امدادک نور دنیا دې ګورونه پاره خو رسول لګیا دې کله خپل نو نو د شپې دې نه دې تن پیدا کی ها غوله وی شی د دې خلکو له چلو راځي په دې ځانګړي لامل کړه آی که شنو کی او رूज بخي کې وې چې تم غواړم کې دا ویله پلان دې دا غالي امتحان دې امتحان دې رूज بخي په 5 غنه نو امتحان له غوډور باندې درړل راځه قرآن دې شي نبي او استاد دې له کډاو غوړل دا دې جمعه کې دوه ورځې ته کې دی توبه توبه همکار یو سره هولې پراته او ورې چې وره چې ته اوسلو لارو کې کړه اده دور نه پوی کنچه او پانو تطرطه ای نو چه ده پیر ایتنگی نو اجیر اسکول ده پارشی نو بیا جوڑا جامشتا توپشتا او بختشتا ده کتابون و را تختو ده سیو ده خور ده کلمون و ندکا اپیزار شتا اصار اما دوا و دری روپشتا جیب جی شده خانه او ازان راسا و والده کلو سرشتا اتیوشن پکشتا دیر خبری دی پوځه دا قران د بارشي نه پوځه به بيږي او خاوري اخي ورو په پرتي غريمان دې شلي دي لمنې به چورلي شي په يابله اوس خا تراش استاد له قاعده وګورم ما وېدل به پیداول کې دا الله ماشه ته ته دا خیانت اته دي کرنا ته بلې دا غلو سار سکول ته دي جمعې کار جمعہ ترا غلو خلاص کوته کته نه زیاده شي ندېバイルم کې دې قرآن زکه علا قرآن ته څو ورول راغلو ا ليو زکه ليو دا د عمر کې لګیاريو جماعت زکه امن پهلته کې وي چې موږ دا بيو ا دې قرآن نشي رمې زما جباواله بس پرې کې هر نشته نشي زکه نه دا دعاګانې ده چې مسلمان زکه وي او قرآن تکيني ولقد عاهدنا الى او یقینا حکم کرو منگ ادم علیه سلام تا من قبل و مخ ولم نجد له عزمان نو اغیر کرو انو منتیو نو مندی منگ آده پارا قاستا و او او ارادا نو چیز خام خال اللہ <سؤال> خلاف کو مان خو یہ رشنو بیر خصوص میدونیو وعلى آله وصحبه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإذائف في النار وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وعلى